Книга буття, розділ 43. Та злиденний голод настав у краю. І коли вони поїли хліб, що його привезли з Єгипту, батько сказав їм: Ідіть знову і купіть трохи харчів. Каже до нього Юда. Перестеріг нас той чоловік, ось так перестеріг. Вам, каже, не бачите мого лиця, хіба що брат ваш буде з вами. Як пустиш нашого брата з нами, ми підемо і купимо для себе харчів. А як не пустиш, ми не підемо, бо той чоловік сказав нам, вам не бачите мого лиця, хіба що брат ваш буде з вами. А Ізраїль і каже, «Навіщо ви мені заподіяли таке лихо, та й сказали цьому чоловікові, що у вас є ще брат?» Вони ж відповіли, «Він пильно розпитував про нас і про нашу родину. Чи, мовляв, іще живе ваш батько, чи маєте ще брата? Ми йому і оповіли так, як він питав нас. Хіба ж ми знали, що він скаже, приведіть вашого брата?» Тож і каже Юда до Ізраїля, свого батька, «Відпусти, хлопця, за мною, ми встанемо і підемо, щоб жити нам, а не вмирати, нам самим, тобі і нашим дітям. Я ручуся за нього, з моїх рук будеш його вимагати. Коли не приведу його назад до тебе і не поставлю його перед тобою, довіку буду я винен перед тобою». Якби ми були не гаялись, напевно, тепер повернулися б у друге. На це відозвався до них Ізраїль, їхній батько. Коли так мусить бути, то зробіть ось що. Візьміть у ваші мішки що з цієї землі і завезіть тому чоловікові гостинця. Трохи бальзаму, трохи меду, пахощів, ладану, фісташок та мигдалів а грошей візьміть із собою вдвоє. Бо гроші, що їх завернено у ваші мішки зверху, візьміть назад із собою. Може ж там помилились? Та й брата вашого беріть і йдіть, та й повертайтесь до того чоловіка. Бог же всемогутній, нехай дасть вам ласку перед тим чоловіком, щоб він випустив на волю другого вашого брата і Веніямина. Я ж, як обездітнів, так і застанусь бездітним. Взяли чоловіки цього гостинця, взяли грошей із собою удвоє, і Веніямина, та й уставши, перейшли в Єгипет і з'явились перед Йосифом. Як же побачив Йосиф Веніямина з ними, то каже старшому над його домом, «Уведи отих людей у дім». «Заколи що з худоби, і приготуй, зо мною, бо їстимуть ці люди в полудень». Чоловік той зробив, як йому велів Йосиф, і ввів людей у Йосифів дім. Та чоловіки перелякалися, що ввели їх у Йосифів дім, та й кажуть, «Це за отих грошей, що знайшли були у наших мішках, нас уводять, щоб вишукати» якийсь сповід проти нас, накинутись і уярмити нас разом з нашими ослами. І приступили вони до старшого над Йосифовим домом і розмовляли з ним при вході додому. Та й кажуть, «Добродію, благаємо тебе, ми вже приходили перед тим, щоб купувати збіжжя. Але сталося, як ми прибули до заїзного дому та й розв'язали наші лантухи, Аж гроші кожного в його мішку зверха. Це ті самі гроші, наші гроші. Ми привезли їх назад із собою. Принесли ми із собою і інші гроші, щоб купити хліба. Не знаємо, хто вклав наші гроші нам у мішки. Він же відповів, «Мир вам, не бійтесь». Бог ваш і Бог вашого батька поклав вам скарб у ваші міхи. Ваші гроші дійшли до мене. Тоді вивів до них Симеона. І ввів той чоловік їх у дім Йосифа, дав їм води, обмити свої ноги, а їхнім ослам дав їсти. Вони напоготовили гостинця, заки прийшов Йосиф у полудень, бо чули, що там обідатимуть. Коли ж Йосиф прийшов додому, піднесли йому гостинця, що його мали з собою, і поклонилися йому лицем до землі. Тоді він спитав їх про здоров'я та й сказав, «Чи здужує ваш батько старенький, про якого ви мені говорили? Чи він живий ще?» Вони відповіли, «Здоров, раб твій, наш батько, він ще живий» і схиливши голови, поклонились до землі. А він, підвівши свої очі, побачив Веніямина, свого брата одноматірного, та й питає, «Чи це ваш найменший брат, що про нього ви мені казали?» І додав, «Бог нехай милує тебе, мій синку». І хутенько вийшов, бо серце його зворушилось на вигляд брата, і сльози зависли на очах його. Він пішов у світлицю і там заплакав. Потому ж, умивши собі обличчя, вийшов, переміг себе і каже, «Подавайте-но страви». «І подали йому окремо, і їм окремо, і окремо єгиптянам, які з ним обідали» не можуть, бо єгиптяни їсти з євреями. Огидно для єгиптян воно. А сиділи вони проти нього згідно з їхнім віком, від найстаршого до наймолодшого. І дивувалися чоловіки, споглядаючи один на одного. І розсилав їм Йосиф частки зі свого столу, однак частка Веніямина була в п'ятеро більша, ніж частки всіх інших. І пили з ним, і веселились.